За цього чоловіка, а тепер він позоставив її без захисту на розтерзання цим натовпом, чужим, ворожим, невелосердним. Все життя він утікав від неї, йшов, йшов у свої безглузді походи, але що раз заприсягаючись більше не кидати її саму. Цього разу пішов у свій найбільший похід. Прислав їй вість про смерть суперника її синів, тоді прислав тіло одного з її синів. Тепер вернувся й сам, але мертвий. Прискочили візири, меткий баязид, розтовхавши всіх, кинувся мерщій не до мертвого батька, а до матері, так ніби хотів захистити її від імовірних нападників. Десь мляво майнули червоняста борода сина Селіма, його бліде дутлувати від пиятики обличчя, але й зникли. Селім був спокійний, знав, і його прокричать султаном, щойно лікарі переконаються в тому, що Сулейман не живе. Особисті лікарі падишаха, араб, рамадан і грек фасиль клопоталися коло недужого чи мертвого, щось півголосом говорили до султанші, чи вона їх чула. Чи могла розібрати, бодай, слово Сідала в роззолочену Султанську карету Коли якої на конях гарцювали її сини Селім і Баязид Один завтрашній султан А другий – жертва кривавого Закону Фатіха Неминуче жертва жорстокої Султанської долі А тим часом непритомного султана В золотих ношах Велетні з бігцем понесли Топкапи У смерть чи Воскресіння. Змова. Коли проходила вночі темним, безконечним мабейном, здалося, що наступила на жабу. В старих покоях валіде під килимами кублилися гадюки. У вибиті шибки влітали кажани й сови. По запустілих приміщення гарему никали голодні дикі звірі, що повтікали з кліток. І вона як зранений звір. Стоїний плач вмерлих синів був неї в душі, не вгавав, не давав спочинку. До нічного зеленкуватого неба возносила вона свою пам'ять про своїх дітей і прокляття до місяця, до його сяйва, що снувало тонку, примарливу сіт, яка навіки поєднує мертвих і живих, без надію небуття і всемгутню вічність сущого. Султан помер передчасно, і умерли всі її надії, і пустота жахлива і повсюдна запанувала тепер, а посередині, мов клубок золотого диму, плавав в вітцівський дім, недосяжний, навіки втрачений не тільки нею, а й усім людством, пам'яттю, історією, віками. Ось де жах. Може, і все її життя суцільне зло, тільки в злі ми щирі а не в добрі, відкрилося їй тепер, коли відчула султанову смерть. Востаннє в житті була вона прекрасна і єдина в тій золотій альтані, поряд з неприступним падишахом, востаннє для самої себе, а для нього назавжди. Коли вічна жіноча любов, то ненависть теж вічна. Тепер ненавиділа Сулеймана, як ніколи досі, не могла простити йому, що покинув її в таку хвилину, хай би вже сам доводив до кінця смертельні чвари між своїми синами, але скинути це на неї? За що така кара? Стояла перед султанськими покоями безпорадно і безпомічна, мов младенець безмовний, мов стрілець навидющий. Коли чоловік між життям і смертю жінці нема там чого робити. Навіть султанші, навіть найвсемогутніші. Куди їй подітися, де сховатися, де шукати рятунку? Чи може і правда, що для жінки завжди знайдеться місце і в раю, і в пеклі? І там, де живуть ангели, і там, де ховаються злі духи? Де її рай? Де її пекла нині? Ненависть пожирала її, ненависть до чоловіка, який її возвеличив, підняв, поставив над усім світом. Поставив, топтавши в бруди кров, кинувши в рабство, щоб згодом піднести до небес, але навіть мить рабства не забудеться ні на яких висотах і ніколи не проститься. Ніч над садами топкапи, над пагорбами і падолами, над водами, над Стамбулом, над світом падають зорі, кажани в темну теплу в небі, літають ніби загадково тужливі езани моєдзинів з високих мінаретів.